Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Mubarakan alaih Kama yuhibdu rabbuna wa yardah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in Wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd Yang saya hormati dan saya muliakan Kedua mempelai Dan seluruh keluarga besar Dari kedua mempelai yang saya hormati dan saya muliakan Para tokoh-tokoh agama Tokoh-tokoh masyarakat Dan tokoh-tokoh pemerintahan Serta seluruh kaum muslimin wal muslimat Hadirin wal hadirat Yang berbahagia Rahimani warahimakumullah Semoga Allah Azza wa Jalla Senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Alhamdulillah pada hari Jumat yang penuh berkah ini kita baru saja menyaksikan salah satu tanda keagungan dan kebesaran Allah yang sepatutnya lebih menguatkan keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi an khalaqala lakum min anfusikum azwaja" li taskunu ilaiha wajaala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika la ayatan sesungguhnya kata Allah di antara tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah adalah dia menjadikan bagi kalian pasangan-pasangan yang berasal dari diri-diri kalian sendiri agar kalian merasa tenang kepadanya agar suami merasa tenang merasakan sakinah kepada istrinya dan Allah jadikan di antara kalian di antara suami dan istri rasa cinta dan kasih sayang sesungguhnya pada yang demikian itu kata Allah terdapat tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir yang mau merenungkan yang mau memetik pelajaran betapa agungnya Allah Azza wa Jalla yang Maha Mampu untuk menyatukan dua hati menjadi saling mencintai, mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian salawat dan salam hendaklah senantiasa kita curahkan kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau dan semoga tetap tercurah Kepada seluruh keluarga Dan pengikut-pengikut beliau Sampai kepada kita Dan sampai umat di akhir zaman kelak Jemaah sekalian Pertama sekali Saya ingin menghaturkan doa Kepada kedua mempelai Barakallahulak Wabarakalai Wajama'a bayinya kumafi khairin Semoga Allah memberkahimu Semoga Allah menganugerahkan kebaikan kepadamu Dan mengumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan Kemudian izinkan kami menyampaikan wasiat dan nasihat Khususnya kepada kedua mempelai Dan semoga bermanfaat bagi hadirin semuanya Pertama kali kami sampaikan bahawa Hendaklah Kedua mempelai Mengingat kembali Dan terus mengingat Serta meluruskan niat bahwa Pernikahan itu adalah Ibadah Menikah bukan sekedar Memenuhi kebutuhan Tetapi dalam rangka Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan seluruh aktivitas kita, seluruh sisi kehidupan kita, wajib kita usahakan bernilai ibadah di mata Allah. Karena itulah tujuan kita diciptakan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran: Wa ma khalqul jinn wal insa illa liyabudun dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Aku. Betapa pentingnya ibadah pernikahan ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada manusia di dalam Al-Qur'an, "Fangihu ma thobalakum minan nisaa". Nikahilah wanita yang kamu senangi wahai kaum lelaki. Demikian pula nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan umatnya untuk menikah dan memperbanyak keturunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul wadud wal waluda fa inni mukafirumbikumul umam yaumal qiyamah." Nikahilah wanita yang penyayang serta subur kandungannya karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Demikian pula Rasulullah s.a.w. menerangkan kepada kita Bahawa pernikahan adalah benteng seorang hamba Agar tidak terjerumus di dalam perbuatan dosa Sebagaimana sabda beliau s.a.w. Ya maksyara syabab Man istata aminkumul ba'a fal yata Fa innahu agaddu lil basar Wa ahsanu lil farj Faman lam yastati' fa'alaihi bis siyam fa innahu lahu wijah wahai para pemuda kata nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kalian sudah mampu hendaklah segera menikah jangan ditunda-tunda lagi ini perintah nabi sallallahu alaihi wasallam karena dengan menikah itu kata beliau akan lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan artinya seorang yang sudah menikah dia terjaga pandangannya Sudah ada pasangannya yang sah Sehingga dia tidak memandang Yang tidak halal baginya Dan seterusnya Kemudian Nabi SAW juga mengatakan Siapa yang belum mampu menikah Hendaklah dia berpuasa Karena puasa itu akan menjadi Perisai baginya Jadi subhanallah Ini adalah satu ibadah Yang akan menjaga seorang hamba Terutama anak muda dari perbuatan dosa, maka jemaah sekalian dari sini kita pahami ibadah adalah perintah Allah dan Rasulnya sehingga kita pun mengetahui ini adalah ibadah yang sangat agung. Bahkan Allah juga mengabarkan kepada kita, walaupun arsalna rasulah min kublika wajalna lahum dzur azwa jawdurriyah dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai muhammad dan kami jadikan untuk mereka para istri dan keturunan jadi subhanallah ini bukan hanya sunnah nabi muhammad SAW, tetapi sunnah seluruh para nabi dan rasul dan nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda wa atazawwajun nisa fa man ragiba an sunnati falaysa minni Aku pun menikahi wanita Maka siapa yang tidak suka dengan sunnahku Dia bukan bagian dari golonganku Maka hendaklah pertama sekali luruskan niat Dan jaga niat Menikah itu dalam rangka beribadah kepada Allah Agar mendapatkan pahala Allah Bukan sekedar di dunia ini saja Tetapi pahala yang akan kita petik di akhirat kelak inilah nasihat umum bagi kedua mempelai kemudian secara khusus saya nasihatkan kepada suami saudara kita yang baru saja melepaskan masa lajangnya ingatlah saudaraku istrimu adalah amanah Allah di pundakmu bukan sekedar titipan orang tuanya Orang tuanya yang sudah susah payah membesarkan dia, kini diserahkan kepadamu. Ingatlah, itu adalah amanah dari kedua orang tuanya, bahkan dari seluruh keluarganya. Tapi, hendaklah juga engkau ingat, ini bukan sekedar amanah, dari manusia, tetapi amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW Pada haji perpisahan beliau Pada khutbah terakhir Khutbah pada haji Wada Rasulullah SAW Memberikan pesan-pesan yang terpenting bagi umatnya Ternyata jemaah sekalian Di antara pesan beliau SAW Adalah khusus bagi para suami Beliau bersabda Fattaqullaha fi nisaikum fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah Wahai para suami kata Nabi sallallahu alaihi wasallam takutlah kalian kepada Allah bertakwalah kepadanya di dalam memperlakukan istri-istri kalian karena sungguh kalian telah mengambil mereka dengan perjanjian Allah dan kalian kalian menghalalkan hubungan dengan mereka dengan kalimat Allah inilah jemaah sekalian peringatan Rasulullah SAW ini adalah perjanjian dengan Allah pernikahan itu adalah misafan galithah perjanjian yang kuat perjanjian dengan Allah artinya kelak di hari kiamat Allah akan minta pertanggungjawabannya makanya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala juga berpesan khusus kepada para suami wa ashiruhunna bil ma'ruf hendaklah kalian wahai para suami mempergauli istri-istri kalian dengan cara yang baik Imam Ibn Kathir rahimahullah di dalam tafsir beliau menjelaskan makna ayat ini adalah ayat tayyibu akwalakum lahunna wahassinu af'alakum wahai'atikum kama tuhibbu thalika minha faf'al anta biha miflahu maksudnya pergauli yang baik adalah perbaguslah perindahlah ucapanmu perlembutlah ucapanmu kepada mereka serta jaga penampilanmu dan perlakukanlah dia dengan baik sebagaimana kamu senang diperlakukan demikian Demikian pula kamu hendaklah memperlakukan istrimu demikian. Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, "Walahunna mithlu allazi 'alaihin nabil ma'ruf." Para istri itu memiliki hak seperti kewajiban mereka yang harus ditunaikan dengan baik. Sebagai suami, dia sudah tahu haknya besar memang. Itu selalu yang dia tuntut dari istrinya. Tapi dia lupa, dia juga punya kewajiban sebesar dengan haknya yang harus dia tunaikan kepada istrinya. Oleh karenanya jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar-benar sebaik-baiknya teladan. Beliau berpesan kepada kita, khairukum khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahlih. Sebaik-baik kalian. Adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istri dan anak-anaknya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Maka marilah kita sebagai suami, khususnya kepada mempelai pria, untuk berusaha meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga pernikahannya bernilai ibadah di sisi Allah. Kemudian jemaah sekalian, yang terakhir wasiat khusus kepada istri. Kepada saudari kita semoga menjadi istri salehah. Maka kami wasiatkan secara khusus. Jadilah istri yang salehah. Jadilah istri yang selalu menyenangkan suami. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairun nisa jika امرtaha, jika ra'aitaha saratka. Wa idha amartaha ata'atka. Wa idha ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik wanita adalah yang apabila engkau melihatnya dia menyenangkanmu. Kalau kamu memerintahkannya dia patuh. Kalau kamu tidak ada Maka dia menjaga hartamu dan menjaga dirinya Inilah sebaik-baik wanita Kenapa jemaah sekalian sebaik-baik wanita Adalah wanita yang paling baik kepada suaminya Sebab Kewajiban seorang wanita yang terbesar Setelah beribadah kepada Allah Adalah berbakti kepada suami Oleh karena itu Mohon maaf Harus saya sampaikan kepada orang tua Ketika sudah melepaskan anaknya Untuk menjadi seorang istri Juga harus mengerti bahwa Kini suaminyalah Yang harus lebih dia utamakan Di atas segala-galanya Setelah dia beribadah kepada Allah, setelah memenuhi hak Allah, maka kewajibannya yang terbesar berikutnya adalah hak suaminya. Baru kemudian hak orang tuanya. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, Lau kuntu amiran ahadan, an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya boleh, Aku perintahkan seseorang sujud kepada yang lain Maka aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya Karena begitu besarnya Kewajiban istri untuk berbakti kepada suami Namun sujud itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla Tapi ini menunjukkan betapa seorang istri harus selalu taat kepada suami Jamaah sekalian ketaatan seorang istri kepada suami bukanlah kelemahan bukanlah menunjukkan bahawa dia seorang wanita yang lemah tidak bahkan itu adalah sebuah kemuliaan karena dengan begitu Allah akan memuliakannya di dunia dan di akhirat kelak Rasulullah SAW pernah bersabda ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah maukah kalian aku kabarkan istri-istri kalian salon penghuni surga siapa mereka kata nabi sallallahu alaihi wasallam kullu wadudin waludin iza vadibat au usia ilaiha au ghatiba zaujuhat qalat hadihi yadi fi yadik la attahilu bigumdin hatta tarda kata nabi sallallahu alaihi wasallam Istri-istri kalian yang akan menghuni surga itu adalah Setiap wanita yang penyayang lagi peranak Kalau dia marah Atau dia diperlakukan buruk Atau suaminya marah Maka dia mengalah Lalu dia datang kepada suaminya Dia pegang tangan suaminya Seraya dia berkata membujuk suaminya Wahai suamiku Inilah tanganku di tanganmu Mataku tidak bisa terpejam Sampai engkau ridho kepadaku Jadi Walaupun dia disakiti Dia mengalah Inilah jemaah sekalian Istri penghuni surga Dan inilah yang dimaksud Mengalah untuk menang Maka dari sini dapat kita pahami Seorang istri itu Merupakan Pemegang kunci kebahagiaan rumah tangga. Betapa banyak suami yang marah, sedang marah, apakah karena persoalan di luar rumah atau di dalam rumah, tapi istrinya berlaku lembut kepadanya, reda amaranya Tapi sebaliknya jemaah sekalian, ketika suami marah, istri pun enggak mau kalah, maka api ketemu api, semakin berkobar. Jadi istri haruslah menjadi air. Walaupun dia disakiti, ketika suaminya marah, siram amarah suami dengan air sehingga amarahnya mereda dan bisa terjalin komunikasi yang baik. Pada umumnya terjadi keretakan rumah tangga hanya karena kurang komunikasi yang baik. Kenapa? Karena dua-duanya sudah emosi, nggak bisa tahan amarah. Terakhir sekali jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para wanita. Jika salatil mardatu kamsaha, wasamat syahrahha, wa ataat ba'lahha, wahasunat farjaha, dahalat min ayyi abuwa jannati syaat. Kalau seorang wanita itu Salat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian dia taat kepada suaminya serta dia menjaga kemaluannya hanya untuk suaminya, maka kelak di hari kiamat. Allah akan mempersilahkan dia untuk masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki Jadi jemaah sekalian Ketaatan seorang istri kepada suami adalah kemuliaan baginya Dan wajib bagi seorang istri untuk selalu taat kepada suami Apapun yang diinginkan suami walaupun bertentangan dengan keinginannya Walaupun bertentangan dengan keinginan keluarganya Harus dia taat kepada suami Selama Perintah suami atau keinginan suami itu Tidak mengandung dosa kepada Allah Tapi kalau disuruh berbuat dosa tidak boleh untuk taat siapapun yang memerintahkan kita tidak berhak ditaati kalau dia menyuruh kita melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam La taatali makhlukin fi maasiatil khalik tidak boleh taat kepada makhluk siapapun dalam bermaksiat kepada Allah Sang pencipta jemaah sekalian inilah singkat yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat khususnya bagi kedua mempelai dan semoga bermanfaat juga bagi hadirin sekalian lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang benar itu datangnya dari Allah yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan kita mohon ampunan kepada Allah subhanaka Allahumma wabihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalallahu ala nabina muhammadin wa alihi wassalam walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh